Eta torren larun batean ilustrazio lantegia antolatua baitago Maite eta Mikel Gurrutxagarekin eta intzuzen ere Mikel Gurrutxaga daukagu telefonoz bestalde, kaixo Mikel egunon Bai, kaixo egunon e, Alaseda ez, larun batean ilustrazio lantegia eskainiko duzue mentxe e, berriozarren kulturgunean amaiketatik amabit erditara Bai, alaseda Eta bueno, zer, bai... zer zer zertan datza ilustrazio lantegi horrek, ez eskainiko duzue? Bueno, ba, taleran lan duko dugun en, gaia izango da pizkiat mostruen, ezta. da? Mm -hmm. Eta orduan, ba, gu maite eta bi hojongo bera gure mostruarekin, mm -hmm. Aleix izten aduna. Mm -hmm. Eta, bueno, asera baten nengo da pizkiat Aleix aurkeztuko dideu, han biltzen, biltzen da umei u eta onela. Eta, bueno, sarrera moduko oien da gero, ba, fitxa moduko batu partitzuko jau, eta galdera batzuk egin, eta, bueno, bera ere mostru oro, mostrua ba, pizkiat, Deskribatzeko, bideamako dieu, ba, umei, eta gero piskan barraztu, mostroi, eta hola jongo da, hortik mm -hmm. joango da. Bueno, hiperra. azaldu behar dugu... Mm tailerra edo lantegia sei 7 eta 8 urteko aurrei zuzendua dagoela, beraz, bueno, naiz eta guztiok daukagun aur bat e, gure barnean, hau tailerra hau bereziki aurrei e, zuzendutan dagoela eta, bueno, ba, ikasiko al dute, ba marraazten, monstruak ez dakit edo edo ez ikasiko duten edo bakaje kongi pasatzeko lantegi izan da. Ba, e, bueno, nik uste, a ber, en, gauza da, monstruak eta beti, haidade, e, adin horrekin, ba, beti, bakizu, da, gan, gai bat, bai, e, beldurtze gaitu na, eta hola, mm -hmm. eta guk, planteatuko dugu, pizkiat, ba, mostruekin, ba, beldurra ematen digun, ba, gai horrekin, ba, pizkiat, une, divertigarri bat pasatzea, mm -hmm. eta pizkiat, ba, zeak ez, ba, en <laughs> dramatismoak enduez, <laughs> da, mostruen zeak mundu horrei, eta mm horriken. -hmm. E, bai, e, bai zuk eta bai e, zure arribak maitek eh etxeparez saria, irabazi zenuten ia zokeres banago. Aja, bai. E, eta, bueno, va ba, kontaigo zu nolakoa izantzen esperientzia hura, eh ba, lan egitearena eta eta saria irabaziarena. Ba, bueno, oso pozgarria ez da. Bueno, Maite ta Maite aspaldetiken da ilustratzailea, bueno, mm -hmm. ebede txikit-xikitatiken txiki, ahitza marrazten, da, hola. Eta proposatu ziten ba zerbait idazteko mostroak gaia gai hartuta. Mm -hmm. Eta hola ba, idatzen zerbait, gustatu zita joan, maitek ilustratu zon, aurkeztu gendun, eta bueno, hola xe izan zan, zan. suerte okaz gendun. <laughs> eta pozan bian, oski. Bai, eta e, lehen dikere elkarrikin lan egin izan duzue, alaba momentu puntual horretan izan zen. Es aurretiken nik igual nere iratsikita ematen dizkeo maitek bere gustazioak ga ustez dizkiten baina hor gatz izan eh uh ta -huh. bueno gustat zure gustaitzaion nere irasteko era n gustaitzai bere ilustrantzeko era uh -huh. onda matea no bueno, eta, eta ne va a ribaxarte beraz ta <laughs> ordun barrilla kentokenta halaxe halaxe zen. Uh -huh. ahaiz Eta ez best, ilustrazioaren e, munduan, ba, e, ba gogo gehiagorekin gelitu zaren edo beste proiektu batzuekin hasi e, zareten e, lanean edo edo horretan geldituko den. Bai, ba, bueno, en argitaratuen dun Mantangorri aldian zean berrian ateratzen mm -hmm. den Mantangorri. Bai, geigarrian. Bate, mm -hmm. ho da. Geigarrian ba, argitaratuen dun udala horrekin udaberri garaio hortan, ba bueno, hamala bat alekozea bat, en ipuin bat, eta, bueno, oain beste zerbait egin dieu, mm -hmm. eta aurkeztuko deu hortikan, eta, haber, suertai mm -hmm. bat daun. Eta nola, nola izaten da prozesua? Zuk pentsatzen duzu historioa bizi gero maitek, maherrazkiak egite du, edo alderantziz, edo guztia batera, edo azaldu guzti pixkaetxe bat? Eh, maite langilegoa da. <laughs> eta, hor duen, ba, asko da, beak igual gaien bat proposatzei, eta, bueno, o... Indikazion bat emateit, o, eta mm hortikean -hmm. hastena ez tiratzen, eta, eta zerbait sortzen denen, igual ematei odiai, mm harek -hmm. ondo irutzei hona, bueno, m, hola guztuko, eh, aldat, aldatzeko moduko ikustu hona eta zitzeitei, mm -hmm. eta hola, gero beak bere marazkik egeitunen, ba, berdin, eh, prozesua, bai haurena izatea normalen idatzia izatea, eta mm -hmm. gero hortikena aurrea ba ma eta sortzen hastea. Hmm, bai, ni e, ezakit ni kasua soilik izanen den, baina niri izugarri gustatzen zaizkit aurrendako album ilustratuak, batzutan hor librutegian, librutegian eta eta liburu denetan, ba, ibiltzen naiz hoiek begiratzen, pizka bat lotsatutatzen badiru di hoiek aurrendtzako soilik direla, baina ni iruditzen zait e, ba helduondako ere, aproposakiz izan litezkela, la, ze, ze uste duzu? Ba ba, en nike bai noski eh pasake ez dakit <laughs> dena enkasiillatzeko ohxure darauketa da, eta mm. bueno ba en adin batet, adin batetan iba bat txikitan ba hau da eta gironerrababelzarroan ba beste hau eta dena. Get, ba la... Badiru a dirudio adin klase konkretu bat egon barduela, eh? Ez? Eta ezintza dela hortikatera, eh? Hoi da, hoi da. Ta bueno, baño gauzoso politak gaitia die. Eh, en ilust álbum ilustratoko so ederak ikusi izan dutut eta eta bueno, eo sinentza gomoduko, gomago. Mm -hmm. e, Larunbateko ilustrazio lantegia, bueno, larunbatean berri hozarrin eginen duzue, baina beste herri batzutan ere, Nafarroa mailean e, e, egin izan duzue, beste herriaren batean edo? Ez, aurretik gure herrian egin duen, egin, egin amezketan. Amezketan. Uh -huh. Bai. Ba, ja, e, eta nolako izan zen esperientzia? Bapolit, ja, bueno, guken maiteketa biogik hasi gendun ikastoran izan zen, uh -huh. Eta, bueno, alea itultzea, haimeste <laughs> demoratagero, demorata eta, bueno, orain, orain datozten umeekin eotea, eta oso poli izan zan, geho, jendea, ahango umeek egienak zautzen ikon, da, bueno, zautzen ikon, zautzen ikonetak eta biho. Eta izan zan, eta espero berrio hozaren ba, bide berri netzik egin jutea, mm -hmm. ba, zerbait, mm, zerbait diberti gerri egin jabein zadezta, mm hoi -hmm. e, da, hoi da eguru Aha. Bai, emendik bai, aurrik alduzue beste, beste herri batzuetan ere alakorik egitea? Bai, beste noa baitea homerdeu, guain ez mm -hmm. nahiz guatzen, mm -hmm. zein herri da, baina bai, beste nun baite Bai, beraz, e, bueno, e, kontinuidadea baintzate izateko asmoarekin e, ari zaretea gu prestatzen, ez? Bai, bueno, guk aurkeztu dieu, eta, bueno, deitze baldin baigue, gu prestu guatepo, mm -hmm. eta, bueno, ba, esan da bezala, ba, zerbait politza itzeko. Mhm. Uh -huh. Ederki, okay. bueno, ba, Mikel Gurrutxaga sorteon Larumba Tonetan ya hemengo 6, 7 eta urteko aurriak ez diren oso monstruo beldurgarriak zuentzat baitzat. <laughs> <laughs> Bai eta bueno Yo creo e, Bai bai, nik uste baiets eta ongi ezieago. Bai. Bueno, bueno. Veraz no, bueno. sorteon eta mil esker gurean izateagatik. Vale, bai eskarik asko zurei. Agur.